Book two. 2 8 8เวลา u h ่ว e ม e n ั่วโมงขอโทขอโทษครับ entschuldigen sie entschuldigen sie กี่โมงแล้วครับ Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Koop kun ma krab. Danke vielmals. Danke vielmals. Man pen เวลาหนาฬิกา Es ist ein Uhr. Es ist ein Uhr. Man pen เวลาสนาฬิกา Es ist zwei Uhr. Es ist zwei Uhr. m ä n n e l n a Es ist drei Uhr. Es ist drei Uhr. m ä n n e l Sie Es ist vier Uhr. Es ist vier Uhr. m a n มันเป็นเวลาหกนาฬิกามันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกามันเป็นเวลาแปดนาฬิกา Es ist acht Uhr. Es ist acht Uhr. Man ist neun Uhr. Es ist neun Uhr. Man ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Man i e l Uhr. Es ist elf Uhr. Es ist elf Uhr. Man i s in Zeit zwölf Uhr. Es ist zwölf Uhr. Eine Minute hat sechzig Sekunden. Eine Minute hat sechzig Sekunden. หนึงชั่วโมงมีหกสิบนาทีหนึ่งวันมียี่สิบสี4ชั่วโมง